Я вийшов у просто так, може побачити красиву жінку, може провести очима, може котрого мудреця з базару почути щось пророче і бути легким, щоб навіть літати. І я літаю, бо поламаний, щоб з вами стоять. Ви голодний. «Я дам вам хліба, ви спраглі, я дам вам пити, ви самотні, я вам налю».